Hoofdstuk 32, 31 december 2016. Ek het met Jasua op, op sy berge sitte, en het was net so'n fantastische oomlik vir my. En ek het met hom gesels, en ek was net so dankbaar, dankbaar dat ek daar kan wees by hom, dat ek nie nodig het, om nou uh, verskrikkelike lot vergaderings by te woon, en in my jet te moet spring, en die hele wereld te gaan moet regeer nie. Ek is so dankbaar dat ek maar net, een nederige, sommer net, een eenvoudige persoon kan wees, wat net hier, uit die publieke oog, net met Joshua kan gesels, net by hom kan wees, en op sy berg kan sit, op die heerlikste plek, en heelal, by Joshua te kan wees, die koning van alle, die koning van alles, en, dit is so fantastisch vir my gewees, en Joshua sê toe vir my, dat ek dit moet neerskryf, dat ek my gebed moet neerskryf. En Jasua so het my dat dit het ek geskryf het was, oei Jasua Miriam, baie dankie dat ek nie president of koningin is nie, dankie dat ek net kan wees, ver uit die publieke oog, dat ek net ek kan wees. is lekker om die stil eenkant saam met die op die berg te wees, ek wil nie oor ons hier na vergaderings nie, ek wil by u wees, hier eenkant, hier by u is vrede en liefde, Die warboel van die wereld is een gejaag na wind, maar hy is ewig. Hy vrede dier ewig. Dankie dat ek hier op die berg van Sabbatsviering saam met hy kan sit. En op die dag het ek die Johannes Evangelie boek 2, hoofstuk 153 vers 3 en 4 gelees, en ja, so wat vir my gesê dat ek dit moet insluit hier, want dit sluit by dit aan. Die hoofman sê, Meester, as ek my nie vergis nie, was daar vooreen toch sprake daarvan, dat ons vandag nog die hele dag hier sal bly? Dit is nou op die berg. Ek sê, dan het jy my hierdie keer nie oltemaal goed verstaan nie, daarmee word die berg van die sabbatsviering in die hart bedoel. En ja, so as skryf toe, die berg van ware sabbatsviering in die hart is vir my een ewige liefde, hier sal ons nooit weer afkom nie, hier vloereer ons en hier gedaie ons, sonder om iets in die vlees te doen, As jylle soms een tydkie afknep om na my te kom, sal ek jylle wys dat jylle ammal saam met my op my ewige berg is. Dit is een voorrecht vir elke siel wat my gevind het, om saam met ammal en toch ook alleen by my te wees. Hier is my teenwoordigheid gewaarborg, omdat ek in jylle midde brand. Van alle kante skyn ons lucht en alles word getref en belig